Iubire imensă. Prin fiecare perete circulau două tăceri și eu ieșeam să mă ascult. Cu două guri vorbeam și mă ascultam singur, cu câte două urechi pe fiecare parte a feții. Și era o iubire. În timp ce peste cubul ei abia vizibil, în fiecare dimineață răsăreau doi sori.